Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahu nxjallahu falenderojm votën për të ndihmën e falë kërkojm ndërsa lavdat dhe bekimet të Allahu qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shokut dhe të gjithata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj vote Të nderoj Lazar Vajzdojmë edhe sëd me lehenë Allah Gjallahu Ala me pjesën e mbetur të rëfimit e kabit Dhe që tashmë ka filluar të shpalos dal nga dal Vuajtjet dhe gjithashtut nga rkesat E shkaktuar ati si pasoje bojkotit që urdrej pegamberi sallallahu sallam të gjithë Ta ushtrojnë për balti dhe dëshukve të tjerë të ti që nuk ju përgjegjen Pegamberit sallallahu sallem për të shkuar me të në të buk Andaj krasa saj që e ka përmendun të kaluaran Se sa vështirë e kështë e kur dillte në tregë, dillte në gjemi Ju shtu vështërsi edhe ma tepër kur edhe me jafërt i, i ti Një kushëri jafërt nga djali agjës e ti Edhe ai tashmë realisht e respektojnë të në mënyrë strikte bojkuotin e kërkuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vërzon Kabe më një vështërsi të re dhe më një problem të ri të shfaqur në këtë në këtë rast andaj thot Kabe radiallahu taala anhu hatta idha madat 40 leila min al-50 idha rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatini fa qal Të të vazhdova kështu Do të të kështu me të gjitha ato hjekat dhe nga rkesat 20 dit me radhë Nga 50 komplet që ishin ato Në ishin 50 dit Tash me këshin kaluar 40 dit Atë posa unë bëshën 40 dit të plota Nga këj Bojkat, nga këj qëndërim Me erdi një i dërguar nga i dërguari sëllallahu alesallem Atë për gambele të somë ka dërgu një njëri tëk Ka abim e kërkes të rejt Dhe i tha I në rasulë allahi sallallahu alai sallam Jë emurru ke Në ta' të zile mra atak I dërguar i sallallahu Se më pëkërkan për te Që të largosh nga Grya ja jotam Kabir radiallahu në i tha O të likuha e ma dhe efal Të largohem në kuptim Ta saj të ashkoro rizaj Apo qëfar të bëj I tha kë i dërguar La belië të zilha Wa la të kërëbha Do tëtë jo mos e lësha Po njërgohë prej saj do tëtë Moski kur farë raportës, ja, kur farë kontakti mëte Dhe kështu vendosi Dëbënd të edhe me dy shokët e mi Do tëtë në gjajshëm Si kurse me mua Ga si ishin 3, 3 vet Do të pas kësaj Fëkull të limra ati I thash grua stime Il haki bi ahliki Shka të familja jote dhe qëndra atje deri sa të caktan Allahu dështjetër Dhe dhe të re nuk di sa kime najt Por shka re atje deri sa Allahu gjellavala të caktan ndryshe Kala Ka'b, thot Ka'bi radiallat ta'ala anhu Fe gjahet at i maraetu Hilal ibn Umejja Rasul Allahi s.a.s. fe kalet Ngruja e njerit pe atune dëve Hilali ibn Umejës Nga se ishin tre vetë Njëri për të të të në Hilali ibn Umejë Grujën e ti erë të këpë i gamberi Sa le lasën pas këti vendimit Dhe i tha Ja Rasul Allah O i dërguare Allahot Med vërtet Hilali ibn Umejë është një plak I cilë ka vështirë më u gjindë vet Dhe vështi vjetër Nuk ka mundë si më u gjindë vet Am lejan që Dhe atë prish punë ty Që on të vazhdoj me i shërbya ti A tërëta përgëmberi s.a.s. Dhe tëtë Nuk prish punë vazhdo me i shërby Mirë për me kosh që mështi Afroasht dhe mështë kesh Kërë farë dhe të raporti me te Aja tha Ashto ashtot është A që i goditin nga kjo që i ka ndodh Që realisht nuk ka interesim Për asë gjëheq Dhe tëtë vallaj pre asoj dite Kër i ka ndodh kjo i vazhdoan të qanë Vazhdimisht për a që i ka ndodh Dhe Pas kësaj erdhën disa nga të afërmit e Kabrit radhiyallahu ta'ala dhe i thanë: "La ista'dhanta rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem fī mer'atik kama'adhina li'imratih Hilal ibn Umayyah." Sikur ti kishë kërkuar edhe ti leje pejgamberit son për gruan tënde, sikurse kërkoi edhe gruaja e Hilal ibn Umayyah, sikur këtij e lejoj, ju patë lejë nëse aty te leje, një sikurse edhe këtij që spa ku hyzmat me shërbime të krye punës nëpër sipër. Ushimin tesha të ekstremorat grua e jote Ndërsa kabi radiallahu ta'ala anhu i tha Wallahi la este edhe në fiha Rasulallahi Sallallahu salam Oma ju dirini Ma je kulu Rasulallahi Sallallahu salam Idhe este edhe në tuhu fiha Wallahi kur si kërkaj leje Për këtë Ese kërsh vendimi ti Dhe rajshtë asë nuk di që fa dhe për të tënë Të edhe po të kërkësha Leje për këtë pegamberit kët, Sallallahu salam Felëbithë të, të ba'de dhalike Ashërët e lejalin Dhe bërdova në këtë gjendje Dhe në këtë Larkësi maditë nga gruë e ime Djetë ditirat pëllota Diri sa u plesuan 50 djetë pëllot Nga qëndrimi Për i gamberit Salosëm dhejneve Kërë është një Ose kërë është një zhvëdhim i ri Në këtë nxarja Kërë tashmë për i gamberi Alehi Se të të përkërkanë që këta njerë Krasë që e kanë të ndaluar të flasë me këdo qoftë në Medine Të rrinë me te, të, të bisedojnë Tashme e kanë të ndaluar që edhe Realisht të kenë qëfar dhulli kontakti me gratë e tyre Dhe kështë vëllim i ri Nërmalesht mund të provokan pyrët e ndëkujt e pse a thua val Dhirin këtë mas, dhirin këtë gjendje që tashme edhe Realisht Të izolojnë edhe nga gratë të tyre Djetarët kanë japë një, një përgjithi interesantën këtë zhvillëm Duk e thënë fillemisht se Ur një përgjambirit sallallahu a lësallem Që ata tash në këtë pies Do të të izolojnë edhe nga gratë të tyre Nga se kapi pa thotë ka, janë bush 20 dit Pas 20 dita ka ardhë urdi i ri Dhe ka zhjot 10 dit Kapi për dhe të ka zgjat dhe ditë pasi ka kry, është kry në gjarja Po a i realisht kër e ka morë këtë bendim nuk ka ditë A do tjetë atë 40 tjera A 50 tjera, a i se ka ditë që ka kja përën Kjo e më rëndësi E të kërështë do të për 10 ditë A i se ka ditë a janë vetë A i për dhe dhe kërë kërë kërë kërë kry Po a i realisht kër e ka morë këtë qëndrim Do të do të me urdhën të pejgamberi Tali Hisam A i se ka dit, fund gjdo hamenje për ta zbatu urën e pejgamberit Alehi Salatu e ta është në këtë nëgjarje të rej në këtë kërkes të rej djetarët kanë thënë se kjo ishë një përgëzim për kabin se ka ardhë është afru shumë zjidhja për ta e ku e kanë gjit djetarët në këtë pjesë zjidhjen jo të dhe dit e se të skanë kur farë do tëtë të jo le kapis dhe ditë nuk do të thotë se paska qen afër. Jo. And dhe mos të mashtruhem me këtë vëshim, kjo është vetëm një numër që flet sa so ka zgjat deri në fund problemi. Ndërsa kërkesa e pejgamberit alayhis salam ka thënë dietarë t'i japë kuptues se më e vërtet ka qen afër xhidjan, çfarë aspekte? E para se ka filluar të kontaktoj me ta pejgamberin, më qoftë më ndër mesim. Dhe kjep me kuptu se kam fillu mosat më uzbut Realisht Se diri dje Ju që nuk kontaktojnë të me ta pegamshëm të i përdet Kjo zbinte shprejhje Por asë nuk e dërgënë të askënë të ka ta që të komunikonë metafore Dhe ishën të shkëputur të tërsisht Dhe ta është dërgjimi i dikujt Filan me e zbut këtë mos është shajnë se Dishka polëviz Dhe dhe të ju sukses shumë për e kryni këtë ti është ndërmon nga juve andaj po fillon të zbuten masat kjo është e para dhe e dyta që është më interesante kanë thënë dietarët se për kaj kanë xhirr do të thotë se po vjen fundi se Allahu xhalla wala i ka urdhëm që tashmë mos të ken lidhje më me as kë, madje as me gratë e tyra që realisht të përkushtojnë tërësisht në adhurim ndaj Allahut xhalla wala që fundi dhe përkushtimin e adhurim të jetë aja nështë e shtyri e fundit e kërkim falis nga Allah gjelë e gjelë e lihuave në shikoni kështu të është të dhe në shumë i badete për shumë një mundit Ramazan apo në njëri gjatë ditës ka shumë gjyratë ndaluara po pastaj pas akshamit fillojnë të bënë të lejuara qovë nga ushimit dhe pia qovë nga aspekti bashkotore kështë më radhëtër Do sonë 10 ditë të fundit të Ramazanit, kur fillon vetëm fundi më sku, ai që don fuqimisht, fuqimisht do me me me me, me e arrit kulmin e shpërbimit është i kafi. Eren të cilën realisht vetë fillon edhe këtu tashmë edhe nato të ndërpej linjën e bashurturave. Gjithashtu të janë Gjithasht, haxh. Apo në kur fillojnë ditë të haxhit ato ditë realisht të obligosh mënis kur kur nyrësh në hrama fillon çë raporët e bashkëtorët të ndërpëritin, që njëri u tërësisht të jetë i përkushtuar adhurimin dhe Allah, Gjellë, Gjellë, Uafë. Pra ndaj, këto është një, një dobi interesantë, se njëri u sa ma tepër i përkushtuar i badetit, adhurimit, në kodë të krizave, aqë me afer zgjithës është me lejnë Allah, Gjellë, Uafë. Pra ndaj, në kodë të ngushtimeve, në kodë të problemeve, në kodë të ngark ose ose nuk ka ndihmëtar, do pas Allah, Jalli, që na, i që të Allah, pas ku Allahu xhallahu alaçi i ndihmon në te këlim në çfarë të lëshë më i mirë se sa adhurimi ndaj Allahut xhallahu xhallahu. Në të pa afrohet ku ankur, Allahu xhallahu ala do të sill vendimin për juve. Prandaj në këtë në këtë fund, në këtë pjesë të fundit, s'ka më t'init lider me askë, pas më Allahu xhallahu ala edhe në kuptim të lidhjes se raportit, por edhe në kuptim të fuqizimit dhe përkushtimit matë-matë nga dhorejma përta. Nga se tash më si ka metë për një me kërkoshë. Realisht, nga ona e shokve me gjëve të afrme, kjo është këpot për 40 dhe. Por realisht, zba kun familje me grunat i kapas dhe redikon një farloj në gushlimi. Tash edhe kjo është këpot. Realisht, kabit edhe dëshën këtiti si ka metë kërshmi fëtyr të u kësapën. Fuqizohet lidhja me Allahun xhallahu xhallahu. E kur fuqizohet lidhja me Allahun xhallahu xhallahu, njëri fillon të ndihet i vetmuar dhe kërkon ndihmën nga Allahu me sinqeritetin më si të plotë, sikurse njëri që është në raste të dëmezshme, e atëre fuqizohet edhe mundësia për të ardhur zgjithe nga Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj për këtë kasë ka shumë më konpink fillim kë, por ka në fund pikërisht për, për për kët arsye. Tëtra është mirë të kuptojë të, të nderohen kët është se e uh, korpë gamëri sa osolim ka karku për ty ne që ata realisht tashmë të largon edhe nga bashkurtë të ty ne është edhe një edukat për neve se si duhet më ndërmor masa ndaj dëkujt që mendojmë se ndërmarrja e masave edukative ndaj tij i bën punë atina asoj në ndaj dëkujt po ndaj dëkujt që ti ke përgjindë ti çon në familja që në çshniku do të qoftë Nga njerë duhet me ndërmonë ndë një mas Do të disiplinore E cila Ka karakter edukativ ndaj ti Ndërmen ndaj ti do të përta Përmirsu Ose përta për veddisu Ose përta penalizu Të ke fundit si pasoj e gabimi që ka vo Në këtë Në këtë një gjarë ka odhëzime Dhe për këtë qështje Në qëfar aspekti? Për shkaldzimi i ndërmarës e masave Që njëriu tipet mundësia të manevronë kadritin. Nuk duhet për shkakun të hap të parë me marr këto masa atëherë. E pastaj kur është se, nëse ka mundësi situata pak më ngarkuh që të të, të shtuhet mundësia përmirësimit, s'ka asha më shtuamu. Këti ka dërmuar fillim. Është po blen tani më të riek. Nëse ka pegamaz nuk afundonu dal ngadalë. Pak me këto tani ka shtu dozën, tani ka shtu, dal ngadalë që realisht për shkallëzimin i masave të jap mundësi ta kish situatën kontroll çt shikosh në bastrë thonë pastaj më shtu pak apo më shtu pak. Ejo që përshëm një raport mjekan, ç'ka mund të bënda ti e bën. Mos ki ç'ka më bë mua pas asaj. E pastë niku caktu me shërsë ndoshta, ndoshta jo ndoshta ka kohë për të dorë bashkikaj, ose ndoshta pak me dufkataj mi kaluçi alosh më për një më, po s'ki ç'ka më bë mua. Per ndemosun gut në morë vendimeve. Fillom me, me hapat par, e parë e pastaj fuqizimi këtyre masave është më i lehtë sesa to kuptuar di kurse e ke ngarkuar më shumë se çu duhet dhe ke dëmtuar ndjenjë ke buzullum. Prandaj pejgamberi shika kështu për shkallëzonte. Ndërmarrja e masave duhura dal ngadalë dhe gratuliteti është mësi i kërkuar. Edhe në kuptimin e ndërmarrjes së masave ndaj dukut, por edhe gjithashtu të vëllazër edhe në aspektin e adhurimit dhe çdo aspekt është i kërkuar gratuliteti. Ne shikonë përshëmull se aja çka të bëjmë me zbitin e, e Kur'anit. Për shambull, Allah Gjallera ka pasmë si me e zbitë Koranin, si kur se dhëtë gjumë leten vahide, dhëtë si një tërsi, me njëherë, ja, kjo është Koranin dhe zbatani. Mi për ka zbitë plot njësë të tri vjetë, duke ju përshtatë rëthaneve, duke ju përshtatë situatave, duke ashtë i përgjigje ndë një pëjtje, duke ashtë i përgjigje ndë një situatë, gradualisht, dhe tashmë, Nga aspektet më të fëqishme të komend të Koranit është Njuhja e shkaku të zvritjes Nga sa ajetën nda ndihmën shumë për me kuptu ajetin Të si në do nga me kuptu Përsham kjo ajet e ka kështu përmbajtin Po kuptimi ti ka zbit me këtë rast A do të të pas ka këtë kuptima E kusht në kemë këtë mundësi me e kuptu Kuran më mirë Zbitja gradolet i qi ka, Do të ka arsi pas citatave të caktuara Pra në gradoliteti E jap arsye Shumë vendime dhe e para Dhe dyta ka thunë Allah Gjellewala Linu thebite bihi fuadeke Orat të lnahu tërtila Ne i kemi zbit dal nga dal Dhe situat për situat Dhe shkputje për shkputje Ndërë sa shplecu Pse? Linu thebite bihi fuadeke Që të që ta forcojmë për zemën sa ma teper Në kuptim të stabilitet dhe që në shmërisi E aj që për iheri mërë sanet, dhët, ato për njërë nuk kanë mundësi me i ganëtu stabilitet. Për nëndër e kanë thonë djetarët në gjitha aspekt, edhe në koptim të dijes. Kushhin në këtë fej me shpejci, delë edhe me shpejcija, vëndër. Kushhin në dije, me iherë dhe mi marë punt, i lenë kërejt. E se, kjo fej e danë dalë nga dalë, e merë pak, e shtresan, e fuqizan, vazhdoj me të utje, e kështë mëralë. Në gjithë dojë gjithë të mirë Që si kurse edhe buka Apo ti mund të ngupesh Edhe ki mundësimi Apo hajrë rrëshimi Dhe të më kërtehan Ka fëtë për ka fëtë Paramëno sasit e paramenduar me ngrën Njeri për njerë me e fut ngujt Aja është Ka mundësit edhe, edhe, edhe me i kushtu edhe me, edhe me jetë Apset një të sasi ka me hongër Nështë adhe gjysme nësaj me e fut ngujt për njerë Ka mundësit me e mytë apëm Nështë dal nga dal Ka mundësit me hongër Shumë ma tëjpër se që kështë e pomëzimi e bo, po të abëndë e këtë për një hera. Për. Ane kështë e të fja loge e leo, më ndohë për shambullë, që gjithë dhët dhëtë, të ledzoshë në Koran nga gjusë faqë, po pakën ditja, anë i të filavë iqë, kur më su këthe më më rapa? Në të bënë e praktikë, që prej sëtë, po thëmë e më tutja, kur më pak se ka që më shme rezu, vetëm duke Fillome vo po praktikë, ty fillosh gradualisht me e inkuadru në jetën tënde e pastaj shtimi është i lehtë. Dal ngadalë e shton sytash më i fut në sistem të këtij adhurimi. Por me marr për një herë, për shembull, me eufori, është nzi edhe një gjuza, dy gjuza, pa to dy dite të rëndë pastaj deri në Ramazan na arshëm ose Kop Koran, pra se e lut. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Volen yushad ad-dina ahad illa" Galeve, ku shë e merë këtëve më me të shtirë, e mundë kjofi, e rëdzanë, sënë e monë. Kjo se ka më të shtirë, me ufori, me emocione, pa e ka me mënqyri, me arsyje dhe me gradualitet. Ka dalë, ka dalë, ka dalë, ka dalë, nëse nuk shkanë për një herë, përshka këse, mundësia dhe kapasit e njëriutë një për me e përbalu është i pa, pa mundë shumë apënë. Andaj thash, kjo është një gjdo aspekt, edhe në ndërmarën e masën dhe në kuj edhe në inkodrimin e adurime dhe pumve caktuara që ato të bëhen dal nga dal, dal, nga dal. dhe para mëna për shumën që se njeri e mërën sasi caktuara të, të adurimeve së po flasë për farzës e këtu s'kanë gradulitet nuk mund të temi që fjullat të njerën me falë gjimanta një mas gjasht muje ka i sabajka jo kështot obligimet fjullojnë për një herë nga se obligimet mund të ka përdihen për një herë jënë të mundshme për ato Allah i ka ndonë Sheh, gjatë 24 orëve janë pesë kohë të në më të shpërndara. Do kemi pesë sabah për herë fal japon. Jo se s'është kjo për herë, por sa edhe këtu janë gradualisht. Pesë kohë pa po, tash sabahën tek mos 6 orë dikur e kemi drekën, tani më shë 3 orë kemi ikindinë janë të shpërndara fal. Edhe pse është obligim apo. Kështu edhe na filet. Janë punë vullnetare që është e kërkuar nga pacientët, do thotë që çdo ditë të inkuadron diçka në jetë në ti, nga punë të mira, por në një graduale. Ato është këndu kë u shtresu, ato është këndu kë u fuqizu, dhe pas taj shërbejnë si një bazë e fuqeshma që mbite, të ndërton adurimin e radhës, të ndërton edhe mësimin e radhës. Kështë është edhe me dije. Kështë në mërë finë për i herë, me mësu për i herë. Dhe datë, kujtan që dy qërështë i ka redzua, se dy libra dhe mune, këryve, mësua këtë punë. Ka gradolë shkon duk kus kazu duk kus kazu prandaj imam e buhanife rahimullah i ka pa po donjë duk ungut më shkrua pe i ti çka po thot e u thon të nxënësve të ti të ktubuna anni ma asa an arji a anhu gadan po shkuni pi më më herë diçka që do të nesër e kthej kit punë hala jam duke e ja, studiu ka dal mos i japni fund se punesa hala skemi art e pikëimi janë të tek presjet qase do shoqësia shkoi duke u pijekë duke u pijekë disa meselë derisa njëri në fund merr vendim të caktuar se kështu që i kapton. Prandaj kërkohet pjekje edhe e dijes edhe e praktikës në mënyrë graduale, sikurse tash edhe ka vepruar në këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto që mund të marrim pikësoj të ndërozur është ë uh, pejgamberi është e ka dërguar vësh njëri japton. Se ka thirë kabin, e të bën ullje Ta shë ndërgjavë, vlojnë dhe rumë Ta shë po më janë keqë po Nga duhet edhe një mos më ndërmonë ndaj tjesë Se di ta shë të jam mund është të me përbalua Për shtatë të tyja, kështë më ratë Ja ka tërguve që njeri, ka më për pegamberi për të të të të të Qka ta kabin? Qysh ba dhe gruna? E ta shkëm? A ta kështë? Tha, a me nëshu krejta që jam i mua k Shikon e gadishmërin e për ulljes Pegamberi sa o sërën pëndërmen masa Edhe për, për, për, për nga rëkën këtë mas më tepër Ndërsa nuk për, e, nuk për e lekund Nga gadishmëria për nështërim kabin absolutisht Këta e nashap të pegamberit Alehi sëllësan Tësit nuk i ka gjynëzu asni situat Nuk i ka lekund asni situat Për dëvazhduar më tutje me respektu Allah në gjellëvarë dhe pegamberin Alehi sëllëatu o sëllëan Dhe nësat përshamu ka fatke tështë nga dopsi e besimit është I nëthu di kujtë haram, di shka masë njove që urbadhe që kjo harama Pa med di shka Allah që është halal Apo, dhe dhe me dy harama i kujtoh që ketit haram ju ka bua Andaj, a është haram? A med di shka halal asmet? Kjo së të në nuk e dim E er rëndësish më është që na me e zbatua që ka kërkun nga ni Allahu Gjellihuar edhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam I dërguar i alehi sënësam I kishtë edukuar ashab të ti që Praktikisht të dëshmojnë Në gjdo situatë Gjithmon Ato që ka përta Allah u dëshmanë Sëmiëna wa Ata'na Dëgjuam dhe U parolim dhe u nështruam Ata i kjo është e qëditshme Kësi kërkesët të bët Dhe me ndërmecuas me delegatë Ja ka dërgu Pa asë një arsuetim Pa asë një raportim Po kërkuat kështu të bëhet Kjo është kërkesa e Allah ndajtije Dhe ka vi po thot A me lëshu krejta që a mi bom Që ka i për e shton dozën e kërkeses Nuk po e minimizan Nuk po ban kompromis me ta Po qërë a ban diri gjumon se Të ashtu t'i kom do pun vynë të një Së po ban negociata ta për vendim Po a i pëllt a duhet krejta Që a me bom e këtë puna të Je, je, vos e lëshua krejt Mi po Ma, më mjafto vetëm kët aspekt do izoloj nga bashurtet vetëm kuptimin të kontaktit dhe raportit me të atë. A dhe kusht i sinas hapte pejgamberit alaihi salatu wasallam, ky është një mëvetë e mrekullueshme dhe e përkryer kuptimi njerëzor që i edukoi me duar dhe ti pejgamberi alaihi salatu wasallam, prandaj mbetën shëmbëtyra jon. Rastet e tyre të derolëzave, jeta e tyre, fjala e tyre janë shëmbullion për katasui një besimtar që don me me qenë stabil në feneti do në me kuptu drejt fejn e ti, do në me ditë qëka do në Allah dhe pegamberi a.s. do në me ditë si me kun muslimani mirë, e ka të pa mundshme të arrim këtë, pa njohen e jetës e ashabët pegamberit a.s. e pa mundshme ashtë, e pa mundshme ashtë kuptuat fejja drejt, në qofë se kuptimi i kësaj fejë nuk kanë nënka, ashabët e pegamberit a.s. nuk kanë nënka Abu Bakri, Allah, nuk kanë nënka Omeri, E nuk ka lën ka thmani, ka liu, radhjallanhum, e gjemain E nga shab të tjerë, nga Ebu Hurera, nga anës i bëni Malik I bëni Mesudi, i bëni Omeri E shumë të tjerë, nga ka bëni Malik Radhjallanhum, e gjemain Nuk ka mundësit kuptuat feja, pa mundës shmasht Përëndaj, do tëtë, ata që kanë dasht dhe kanë sunë me e rënu këtë fej Ose me e interpretu si pas tekeve të tyre E kanë pas një sfitë madhe Sfitë e madhe ka që në kushë sahabët e pegamberit e Alehi sësëm. Andaj, kam përfru që ti fyën e sahabët, të kontestojnë të parëmënën e fene sahabëve, të kontestojnë dëvërmën e sahabëve, besnikrin e sahabëve, duke i fyërë, duke i sharë, duke i malkuar, ma dje, që realisht të rënohet kjo garancë e kuptimit të drejtë të fes e që pasaj të shetit e të fejt që është dush, gjithë që ka pasaj, banë, gjithë që është Sahabët e pejgamberit Alehi sasëm Pra në kemi obligim të njohim të njerës Shikua të shumë se qëfar nga dishmëria Në qëfar nivelit të kuptimit të fejsë ata ishen Si kuptuan gjerat Si ata reflektanin për balë kërkesave ta Allahu Gjellewarë dhe pejgamberit Alehi sasëm e kështu mëradh Këse këtë fuqizan, këtë japë motiv, këtë stimulan Këtë mësën si me më bë E kështu mëradh për raset të shumë të nga Jeta e sahabëve të pejgamberit Alehi Sratusam Andaj të në nëzër kras Oso që kërkohet për neve që Të njemi gjdo dit Me dyq nga jeta e pejgamberit Alehi Sratusam Kërkohet nga një që edhe Të rinzojmë Ose të nëzëgjojmë këtë raste Të kapit e tirave Që kanë të bëjmë me Jetën e sahabëve të pejgamberit Alehi Sratusam Do bitë të dhe që mund të nëzirim Të në nëzër është edhe Aja q raporët të bashkërëtore mes ashabëve. Që ka së falëna se kanë kuptuar dashurinë. Njo e të më kuptim të shprejhjeve dhe ku e dy në qëfarë, po dashurinë reale është respekt të ndërsjet me zbasharëve. Përndaj, respekt i gruas në i burit të sajë, madhja edhe duke i shërbyar, madhja duke qenë pranti, madhja duke i ndihmuar në krizat e caktuara, është element themelor që e përbën një grua të formuar si duhet, apëtët. Jo që si kurse përshamë në do të sotë, të kërkone arsotime, pa arsotime, që te ik nga përjesia, qovët gruja ndaj burt, apë burt ndaj gruas, me arsotime të lojlajshme. Ndërsa shika gruja Hilal ibn Meje, pejgamberet, sa më pëthot, s'ka mu me, apëtët, lërgo piti. Shika? Nëse e pojnës në paja po e rasur Allah, dhe thotë, aja ka mu në më, në 10 ditë po shkoj të të 8000 të, të mit, rahat pikëti, plaku pikëti, a pikëti që më ka luajmë ka tesh me kërkesat e tua këso më rad, absolutisht. Po shkon po kërkon leje nga pejgamberin mos ka ndonjë ndonjë përjashtim, mos ka ndonjë mundsi atë të prishë çefi arësueshet të bëtem të bëtem me, me i buj zmet, me shërbim. Edhe pse po vjen leja më dia edhe kërkesa obligative për të që të largohet prej tij atë. Andaj të nërëzëm në raport me familjet Edhe në raport burin me gruan Po edhe gruan me burin Nuk duhet me i kërku lehtësivet Se kam më në bërqë, se kam më në obligim Ata se kanë këshu shtu këtë qështja për Por i kanë dërtu raport dhe nbi Bazin e dashurisët e respektit Së është punë e kanë bërqë, se kanë bërqë Po në qufë se këtë e bëj A në ashtuat respekt e dashurija po O në e bëj këtë punë prapë Andaj ka shik çi fuqizon raportet ju jo më shikuar se çkam konvenon mua dhe çka është më lehtë për mua pun sikur se fatkesi ndo të thotë e kam bërë se kam bërë pse më jaboni këtë punë e kam obligim se kam obligim do xikoj kur vi kur vi raporti bashu drein kët aspekt e kam bërë se kam bërë unë sjomor këtu unë sjomor me shalgat me këtu eksti më rod kur vi fjali drein kët mos atëra jap me kuptuese këtu nuk ka dashur sinqer nuk ka ndoshta gadasmia bashortve që ti gjithmonë Pra njëri tjetërit, dhe ta mirëkuptojnë gjenë njëri tjetërit, është më dëvërtet një sinalizuas i qarë dhe i sinqert i respekt në syra. Andaj kanë thëmë njerës të menqorë, më herët, se dashuria e sinqert e gruas në i burit, shjetë në varfrinë dhe në sprovat e burit, ndërso dashuria e sinqert e burit në i gruas, shjetë në mirëqenë dhe pasurinë ti, që si kur është mirë, nuk e harran me bë bashkë pjesmarës në këtë, Mersi edhe gruan e tij për. Jo se si shumë të tjerat, si të cilën pak kund haran familen. Pastaj del me shoshnie, del me ata, të fundi që ndoshta i inkuadron në këtë ndarë të mirësisë është familja e tij. E kjo është shaja ju e mirëve. Sa shoft dhe e fundi që do me ta më për mbyll, për dobi vetë ksoj shkputje të rëndësishme është edhe për kundër ngarkjes, për kundër sprovës, për kundër vështirsëme të situatës. Kur Nuk e ka ndryshu më ndimin sahabet për Allah në gjëllën e vala Ajë këmë në bëzgjidhja Shë ka kabi katërde ditë vuajti Katërde ditë nuk përshë kur gjë bardhë Me që përshkon duku në zi Përshkon duku u fërsisu Ajë përshë lehë simon Ajë përshë me që nga rëkjes Dhe tashë më edhe gruja Që fari tha? Tha il haki bi ahli ki Shkët e familje jute Dhe re atje hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr dirisota perfundon Allah kët punën. Kjo komu gry. Kjo çështje s'kamë vardhu këto, Allah. Jemi bildën. Allahu xhalla wala nuk nuk nuk na sprvon me na shkatrru, nuk na spron Allahu xhalla wala me na gjujzu se nuk është Allahu xhalla wala në do të thot nuk e ka, do të kuptojm vështirë që ne më na çit dëgojt. Asë në këdu së provë, apsolitisht, shumë ma letë mund të bënë këtë. Por kur së provënë Allah gjëllë e walla, dije se, po dërgënë së njële caktuara që duhë shë mu përgjishë. Andaj kabë, radiallahu ta alë, në shikoni vështërsimin situatës e lezën si? të vështirësot, vështirësot, dhiese, si, a fremë të zhjithis. Dhe së arët vështërsohet, vështërsohet, dije se, si duhet këtë është ajë fundja së jërësire, para se të delë sabohë hopët Në kështë është dhe me natën edhe me, me ditën, atë po? Kështë është dhe me natën edhe me, me ditën. Natë a fëllon duke, u ersu dal nga dal. Nuk ersuat për një herë e me shku duke u zritë. Jo, jo, ersuat dal nga dal, e, e, e ersuat skajshmonisht, dhe ersimi i skajshmë është para lejmrua se fëllon të shfaqet a gjimja. Andaj edhe një gjithë sitoatë, një gjithë sprujnë në ngarkesë, mërë dhe duke se subhanë Allah, që ka një si kërësë Allahu të dhëtë hëtëtër e kërësulë u alëllëdhine ma'ahu mëta mëta e nësërë Allah që jam sëpruhë përgëmëberëtë e pasusë të t'yre më sëpruhë atë qëtira dhe kanonë dhe një kur këmë anë dihme Allahotë kur vienë rëgëdhalja Allahu të dhëtë e la inë e nësërë Allahi qërëibë masë e thëni kur ka orënë këllë Allahu të dhëtë shumë afërë Afrost zgjidhja dhe rrugë dora që do të vijë nga Allahu xhëlal xëlal. Andaj mos ush gania, mos u dorzo. Mund të duket se smujmë, e të the di se po fillon, po vetë edhe pak çendra. Mos u dorzon nga se me lejen e Allahu xhëlal xëlal të vijë rrugdalla, të vijë zgjidhja nga Allahu xhëlal xëlal për çfarë lek probleme të kesh eki par ti di se mundesh me e me parafro zgjidhën, në çonse e shton durimin ndaj Allahu xhëlal xëlal dhe përkushtimin ndaj tij sigurisht. Edhe filluam në fillim të përmeni se këture dobive nga kjo shkëputje Andaj me këto dhe po e përfundojmë tretimin e kësoj shkëputje Norma ishtë kanë meti edhe 10 dit dhe i risot mërë fund kjo nëgjarje Jumë në kuptim të ditve tona Po duhet tëm dhe ditë në tërgimin e Kaabit, e që ka është vili me endë, endë, halau ma interesante se qëfar pëndodh me këtë shëshni, qëfar pëndodh me këta njerëz, halau qëfar që di me pëndër mirë në qëfar pëndodh, por to do të fillojme, inshallah, me ishpallohës, inshallah, në ditë të që në kanë metë në tërëtimin e kësaj tema, e dira të re, Allah, u gjeri, Allah, u gjeri, Allah, u gjeri, Allah, u gjeri, Allah, u gjeri, Allah, u gjeri, Allah, u gjeri, Allah,